Starețul, porfirie, cafso, calivitul. Să-l iubim pe Hristos și singura noastră nădejde și grijă să fie El. Să-l iubim pe Hristos numai pentru El, niciodată pentru noi. Să-ne așeze unde voiește, să ne dea orice voiește, să nu-L iubim pentru darurile Lui. Este egoism să spunem, o să mă așeze Hristos într-un lăcaș frumos pe care mi l-a făcut, mi l-a pregătit El însuși, precum spune Evanghelia. În casa tatălui meu multe lăcașuri sunt, ca să fiți și voi unde sunt eu. Corect este să spunem, Hristoas al meu, ce voiește iubirea ta îmi ajunge ca să trăiesc în dragostea ta. Eu, sermanul, ce să vă spun... Sunt foarte neputincios. N-am izbutit să-L iubesc atât de mult pe Hristos, să-L dorească fierbinte sufletul meu. Simt că sunt mult în urmă. Așa simt. Nu am ajuns acolo unde vreau. Nu trăiesc această iubire. Dar nu desnădăjduiesc. Mă încredințez iubirii lui Dumnezeu, îi zic lui Hristos. Știu, nu sunt vrednic. Trimite-mă unde voiește iubirea ta. Asta vreau, asta doresc, ți-am slujit toată viața mea. Deși mă simt atât de neputincios și n-am izbutit ceea ce-mi doresc, totuși nu desnădăjduiesc. Ceea ce mă mângâie este că nu contenesc a mă strădui. însă nu fac ceea ce voiesc. Să faceți rugăciune pentru mine. Problema este că nu-l pot iubi de plin pe Hristos fără harului, Hristos nu-și lasă vădită iubirea dacă sufletul meu nu are ceva care să-l atragă și s-ar putea ca tocmai acest ceva să-mi lipsească. De aceea mă rog lui Dumnezeu și zic, sunt foarte slab Hristos meu, numai tu vei izbuti prin harul tău să mă învrednicești așa ca pe Apostolul Pavel, care se bucura și se mândrea, să pot zice și eu împreună cu el, nu mai trăiesc eu și Hristos trăiește în mine. Soborul apostole, să l când trimitem Duhul tău și înțelepciunea ta sfântă de sus, Dumnezeule omule, cu mijlocirea sfinților tăiu ce nici mântui, Apostoli au zdrobit, ale vrăjmașilor întărătări, de Dumnezeu văzători ajungând, la tine neîncetat privind cu nezăbite gene Dumnezeule. Capătul virtuții este iubirea lui Dumnezeu, care este desăvârșită și absolută. Când sufletul nostru este mistuit de dorul Dumnezeesc, atunci buna pătimirea trupului se veștejește. Dumnezeescul dor piruiește orice durere și astfel orice durere se preface în iubire a lui Hristos. Iubiți-l pe Hristos și vă va iubi și el. Toate durerele vor trece, vor fi biruite, vor fi preschimbate. Atunci toate devin Hristos, toate devin Rai. Dar, ca să trăim în rai, trebuie să murim, să murim pentru toate. Atunci vom trăi, într-adevăr, vom trăi în rai. Dacă nu murim omului celui vechi, nimic nu se face. Această iubire, această dragoste, această însuflețire te duce până și la mucenicie. Te face să te jerfești, să nu mai ți seama de nimic, să nu te temi de nimic. Să pleci departe în peșterile și crăpăturile pământului. Această nebunie dumnezeiască o avea și Sfântul Ioan Colibașul, Cel ce m-a însuflețit. De la această nebunie dumnezeiască, Pornindu-se, sfinții și mucenicii nu s-au întărădnicit. De la nimic au alergat la mucenicie cu bucurie și înflăcărare. Cel ce iubește puțin, dă puțin. Cel ce iubește mai mult, dă mai mult. Iar cel ce iubește foarte mult, ce are de dat? Se dă pe sine însuși. Din pricina acestei iubiri a lor pentru Hristos, sfinții nu simțeau durele muceniciei, oricât de cumplite ar fi fost. Amintiți-vă de sfinții trei tineri în cuptor. Lăudând și slavoslovind, erau răcoriți în mijlocul văpăii. Aduceți-vă aminte de Sfântul Dimite, de Sfântul Gheorghe, de Sfânta Ecaterina, de Sfânta Varvara, de Sfânta Paraschevii, de cei 40 de mucenici în lacul înghețat, un nor de mărturii, așa cum zice Apostolul Pavel. Toți acești sfinți și mucenici, precum aici pe pământ tot astfel și cu mult mai vârtos în cer, îl laudă și slăvesc acum pe Domnul. Sunt un rai și îl văd pe Dumnezeu față către față. Și aceasta este totul. Cum zice în prima rugăciune de mulțumire de după Dumnezească împărtășanie, Văd frumusețea cea negrăită a feței tale. Iată raiul. Raiul este să vadă cineva pururea fața lui Dumnezeu. Este mai presus decât florile, decât păsările exotice, decât apele susurânde, decât randafirii și decât toate cele frumoase care există pe pământ, decât toate micile iubirii. Sfinților Apostol... Mă duit între părâni. și cu atacunostință au vânat ucenicii, mulțime de pești, cuvântători și au luminat cu ata lumină să pe toți. Sitiilor apos, o rugați-vă pentru noi. Primită înțelepciunea cea de sus, slăviți apostolii Hristos și înțelepciunea celor învățați, drept nebună o au vădit. Și vorbărie fără preț pentru cuvântul crucibirului, prea sfântă născătoare de Dumnezeu mântuie. Trupa, luat cu unăvoirea Părintelui și cu lucrarea Duhului Celui sunt Fecioară Maică. Străbătuta toată lumea vestirea voastră cu limbi de foc slăviților rucenii și apostoli ca pe niște vreascuri arzând. Pe idol și au aprins Creștinilor cu Duhul Sfânt. Pe Hristos îl privim ca pe prietenul nostru. Este prietenul nostru. O adevărește el însuși când zice, voi sunteți prietenii mei. Ca la un prieten să ne uităm și să ne apropiem de el. Cădem, păcătuim, să alergăm către el cu iubire și încredere. Nu cu teamă că o să ne pedepsească, ci cu îndrăzneala pe care ne-o va da simțirea de prieten. Să-i spunem, Doamne, am făcut-o, am căzut, iartă-mă. Dar în același timp să simțim că ne iubește, că ne primește cu gingășie, cu iubire și ne iartă. Să nu ne despartă păcatul de Hristos când credem că ne iubește și îl iubim, atunci nu ne simțim străini și despărțiți de el, nici când păcătuim. Ne-am încredințat de iubirea lui și, oricum ne-am purta, știm că ne iubește. Ținți lor apostoli, rugați-vă pentru noi! În negrită fi în lumea cu necredința, cu strălucirea farului a fost luminată și cu revărsările lui, de cei ce-au primit în dar harul cel să al săpânului. Toate au însemnătatea, timpul și locul lor. Înțelesul fricii de Dumnezeu este bun pentru primele trepte. Este bun pentru începători, pentru cei în care trăiește omul cel vechi. Începătorul, care încă nu s-a subțiat se înfrânează de la rău prin frică. Și frica este trebuincioasă de vreme ce suntem oameni materialnici și ticăloșiți. Dar aceasta este o altă măsură, o treaptă joasă a legăturii cu cele dumnezeiești. Mergem ca la schimb, spre a câștiga raiul sau a scăpa de iad. Asta, dacă o cercetăm bine, arată un oarecare interes personal către un anumit avantaj, Mie nu-mi place felul acesta. Atunci când omul înaintează și intră în iubirea lui Dumnezeu, la ce mai trebuiește frica? Tot ceea ce face, face din iubire, iar aceasta are o valoare cu mult mai mare. A devenit cineva bun din frică de Dumnezeu și nu din iubire, nu are atâta valoare. Pe măsură ce înaintăm, ne dă și Evanghelia să înțelegem că Hristos este bucuria, adevărul, că Hristos este raiul, Precum spune evanghelistul Ioan, în iubire nu este frică, ci iubirea desăvârșită alungă frica, pentru că frica are cu sine pedeapsa, iar cel ce se teme nu este desăvârșit în iubire. Străduindu-ne prin frică, încet, încet intrăm în iubirea lui Dumnezeu. Se duce atunci iadul, se duce frica, se duce moartea. Ne îngrijim numai de iubirea lui Dumnezeu facem totul pentru această iubire. Tot ceea ce face mirele pentru mireasă. Dacă vrem aceasta și-l urmăm, vedem că această viață cu Hristos este bucurie, fie și în mijlocul greutăților. Precum spune apostolul Pavel, mă bucur în pătimirile mele. Aceasta este religia noastră. Acolo trebuie să ajungem. Nu sunt atât rânduielile, cât faptul de a trăi cu Hristos. Când izbândește asta, ce altceva să vrei? Ai câștigat totul. Îl trăiești pe Hristos, iar Hristos trăiește în lăuntru tău. Pe urmă, toate sunt mai ușoare: uitarea, smerenia, pacea. Sfinților apostoli, rugați-vă pentru noi, tine soarele, cel din înălțime, Sfinții ucenici au adus, Lumina și au gunit, Toată înșelarea și negura. Hristos este bucuria, lumina cea adevărată, fericirea. Hristos este nădejdea noastră. Legătura cu Hristos este iubire, este dragost, este înflăcărare, este dorința arzătoare după cele dumnezeiești. Hristos este totul. El este iubirea noastră. El este dragostea noastră. Dragostea lui Hristos este o dragoste ce nu se poate pierde. De acolo izvorește bucuria. Bucuria este Hristos însuși. Este o bucurie ce te face alt om. Este o nebunie duhovnicească, dar în Hristos. Acest vin duhovnicesc te îmbată precum vinul cel curat. Așa cum spune David, unsai cu capul meu și paharul tău este adepându mă ca un puternic. Vinul duhovnicesc este curat, adevărat, foarte tare și când îl bei, te îmbată. Această beție dumnezeiască este darul lui Dumnezeu ce se dă celor curați cu inima. Postiți cât puteți, faceți câte mentani puteți, desfătați-vă de câte privegheri puteți, numai să fiți bucuroși. Să aveți bucuria lui Hristos este bucuria care ține veșnic, care poartă întrânsa veșnică fericire. Este bucuria Domnului nostru care aduce liniștea cea neclătinată, bucuria cea liniștită și liniștea cea fericită. Este bucuria cea plină de tot harul, care covârșește, Orice bucurie. Hristos voiește și simte mulțumire dacă răspândește bucuria, dacă îi îmbogățește pe cei credincioși ai săi cu bucurie. Mă rog ca bucuria noastră să fie de plină. Sfinților apostoli, rugați-vă pentru noi, văzătorii tăi cuvintei, noi toți cu prea slăvire cântăm pe ceea ce te-a născut bururi de Dumnezeu. Întărit pe ucenici cu farul cuvântului și mai puternici făcându-i decât toate bârfele elineștiei au stricat toată înșelătoarea lor aceasta este religia noastră. Într-acolo trebuie să mergem. Hristos este raiul, copiii mei. Ce este raiul? Este Hristos. Raiul începe de aici. Este exact același lucru. Cei care îl trăiesc aici pe pământ, pe Hristos, trăiesc raiul. Așa este, În tocmai cum vă spun. Este adevărat, credeți-mă. Lucrarea noastră este strădania de a afla felul în care să intrăm în lumina lui Hristos, să se deștepte sufletul și să-L iubească pe Hristos, să devină sfânt, să se predea dragostei dumnezeiești. Astfel și El ne va iubi și atunci nimeni nu ne va mai putea răpi această bucurie. Aceasta este cel mai mult Hristos să ne umple de bucurie, fiindcă El este izvorul bucuriei. Această bucurie este darul lui Hristos. într această bucurie îl vom cunoaște pe Hristos. Nu-l putem cunoaște dacă El nu ne cunoaște. Precum zice David, de n-ar zidi domnul casa, în zadar s-ar osteni cei ce o zidesc. De n-ar păzi domnul cetatea, în zadar ar priveghea cel ce o păzește. Hristos este viața, izvorul vieții, izvorul bucuriei, izvorul luminii celei adevărate. Totul. Hristos este totul. Cel care îl iubește pe Hristos și pe ceilalți, acesta trăiește viața. Viața fără Hristos este moarte, este iad, nu este viață. Acesta este iadul, neiubirea. Viața este Hristos. Iubirea este viața lui Hristos. Fie vei fi în viață, fie în moarte. De tine atârna alegere. Una este ținta noastră, iubirea lui Hristos a bisericii a lui. Iubirea, slujirea lui Dumnezeu, dorul fierbinte, unirea cu Hristos și cu biserica este raiul pământesc. Iubirea lui Hristos este iubirea aproapelui, a tuturor, a vrășmașilor. Pe creștin îl doare pentru toți, vrea ca toți să se mântuiască, toți să guste din împărăția lui Dumnezeu. Acesta este creștinismul. Prin mijlocirea iubirii către fratele, izbutim să-L iubim pe Dumnezeu. Harul dumnezeesc vine prin mijlocirea lui. atunci când o dorim, când o vrem, când suntem vretnici. Atunci când îl iubim pe fratele, iubim biserica, pe Hristos. Și înăuntru bisericii suntem și noi. Sfinților apostoli, rugați-vă pentru noi, râurile de mântuire cu curge mare au umplut ale bisericii vaduri, din izvorul vieții îmbogățindu și al cunoașterii lui Hristos prin Și cunoștința de Dumnezeu a sfărtit. Prăsfântă răscătoare de Dumnezeu mântuiește-ne pe noi. Floare din voi și crimpurat și bun